انروجي بسم الله الرحمن الرحيم ولاولا فضل الله عليك ورحمه كچره نه فضل د الله په تابعه پیغمبران چې قرآن نازلږي او رحمت د الله په تابعه دي چې نبوت ته لحمت وائفتم منهم رخام خاقس کرو یو ڈلید دی منافقاننا ایو ظلوکا چه خطا کی تالران پا فیسا لگی کی آوازو کی پتا باندید گمراہ وما یو ظلونا اللہ انفساهم اونشی گمراہ کولے مگر خبل ذانونا وَمَا يَذُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ او زرر نشیدر کو لتاثر تالر آزرهم فَانْضَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَتَ او نازل کرده اللہ بتابان دی او سنتو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ او تعلیم در کلیتا تا داغی خبرو داغی دن چتن پوی دي پاغی باندی تا قسم چه اللہ ویلی دی چه علم الانسان ما علم یعلم وکان فضل اللہ علیک آزوی ما او دا فضل دا اللہ پتا باندی دیر لوی دی لا خير في كثير من نجواهم نشذ ذي اس फायदा پړي روزرغو ذي خلق ذي منافقانو کې الا من امر به صدقاتن هم اگر جرګه ځاګه چې امر کوي په صدقې سره او معروفن او یا پځینو سره په توحید سره او اسلام بین الناس تیس الحقی قومین ذ خلق کی او مې یبال ذلک قطعا مرضاۃ الله هغه څوک چې داسې کارونه کوي خالص د الله درزاد پاره او سوفنو تی یرنا ذی نظر دا چه وربا کمونگ دا تاجر ډیر لوئی او من یو شاقی خیر رسول من بعد ما تبین لغو الهدام او دا دی مقابل که اغسو که چه مخالفت کی پیغمبر پس دا غینا چه خوا واضح شوی دا دا تلار دا توحید و یتبه غیر سبیل المؤمنین و غیر سبیل المؤمنین او تابداری کی بغیر دلاری د صحابه کرامنا نو اللہی ما تولا نو عرو د دلرا اگلاری تا چکم ترف تاولی و نسلی جہنم او داخل بکو دلرا جہنم تا وسات مصویر دا غدیر بد زید رات لو دے ان الله لا يغفر ان يشرك به بشكلا نبخي دا خبره چې شرک وکړې شې دا وسره او يغفر ما دون ذلك او بخنك اذا گناو نو چخته دي ز شرکنه خدا او چا د پاره چوهه شي او بالله اسو کو چې شرک کوي ز الله فقد فَقَدْ ظَلَمُوا ذَلَالًا بَعِيدًا پسې گمراهجو په داسي گمراهي سره چې محروم شو د ایتنا یې دعاوونه کوي له ما پرته بل څوک نه دی چې خیال کې بغیر ز الله نه مگر زنانه ونه الله شنم مريده او د نرا مد کوې په حقیت کې مګ شطان سرکششا لاونهله الله پلانت کړ دقاله لا تزن نام بعد کا نص ب پرو کل چې پهلات کو نو د اَحمَ کا ضرور بے ضرور زبنی سمہ استاد بندیاں نہ ځان مقرر ولو زلنہم اَحمَ کا گمراه کوم وزیلرن ولو منینہم خو دی په کله گمراه نه پوی ځکا چې زبر زوگان کوم دیتا ولا آمرنهم أوخامها أمر بكم ذيتا فلا يبتكننا ذان الأنعام لخامها ضرور بالضرور ذيبا سيرقي وقنا ذسارو منخطب كيد غير الله فنم ولا آمرنهم أوخامها ضرور بالضرور أمر بكم ذيتا ولا يغيرنا خلق الله لو هامخادی ببدلی زند الله یا غشکل چې الله ورکړیو او مې اتخذ الشیطان ولیا من دون الله هغه څوک چې نيسي شیطان لره دوست مددگار بغیر د الله نه هغه باندې یقین ساتي زممددگارې فقط خسرا خسران مبینا يُريثن جِذَاءَ نِشُونَ وَخَارَ تَاوَان سَرَانْ يَعِذُّهُمْ وَعَذِيقِ ذِي سَرَادَ شَيْطَانْ جَلَّ غَفُورُ الرَّحِيمِ دِ وَيُمَنِّي او وعدی نکی دا شیطان دا خلق و سرام اگر دا او دا فریبا اولائی که ما اوام جاننم تغامر گرید شیطان چیزی دا دی امیشه جاننم دی اولائی جیدونانا محیسوان زیبنو می دا چر تخلاسیم الذين امنوا وعملوا الصالحات يوبشکا او کسان چی وانه ورو او عمل کي صالح په طريقه د سنو سن له دخلهم تجري من تحتها الانهارو يقينن چې داخل وکومږي لرا جنته نو تا چې ویګي بلان دي لو هو نذاغینایا ز بنگلو زغیننه هرونا خالذین فیها ابدا او سی کی با پاره کی همیشه وعد اللای حقا وعد کړی د الله وعده ارښتیا او من استقو من اللایقیلام اوسوک زی رښتینه د الله نه په خبره کی په وعده کې لیسا بی امانیی کم نده جنت ستاسو پارزوگانو بانده و لا مانی اهل الكتاب ان پارزوگانو دا اهل کتابو من یعمل سو ایج زبی بلکتا دا قانون ده اگر چاچ عملو که لَسَوْذَابُر كَلِشِذَغِي وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اځې باندې مومی زال دا د بغیر ځل لانا لاسو دوست او مددګان عمل من الصالحات او غسو کې عمل کوي عمل صالح په طریقه سنت من ذکرين اونسا کنار نیو کزنانی و هوا مؤمنون او حال دا چې دے مواحد بی اولائے که دخلون الجننتا پزدہ کسان بداخل چی جننتا و لیو ظلمون نقیرہ او ظلم بنفشی کوئی دید دی سرہ داغ داغ دار دو کې د کجوري عمره او من احسنو دینن مممن اسلم واجهه او سوک زیات خیرستا او برکتین و دین کې راغچانا چکی او ذ خپل مح او تنده الله تا او هو محسن او دې ته به د سنتو وَاتَّبَا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَا حَنِيفًا او تابداری کئی جون تیری وَمِلَّتِ إِبْرَاهِيمَا الْيَسْلَامِ بَانْدِهِ چِ مُوَحِدِ اَعْزَمُ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا قَوْنِ وَلَيْوَا اللَّهِ إِبْرَاهِيمَا الْيَسْلَامِ لَرَا خَالِصْ دُوستُ وَلِلَّهِ مَا بِالسَّمَاوَاتِ اختیاراتی انوور کڑی حالی صلی اللہ علیہ وسلم جباس ماننو کی دی و خزمکو کی دی اوہا ٹول دا اللہ دی وکان اللہ بکل شیم محیط او یقینا اللہ پارس باندی حاتک ان کے علم کی ویستفتونک اپن نسان او د ایستانا تطوسکي په حق د زنانو کې پر الله یوطيکم فيهنا او یو تاچلان بيان کوي تاسو ته په حق د زنانو کې چې مخ کې تیر باستر شو او و ما یتلا علیکم فیل کتاب او اغه آیاتونو بیان کوي چلوستل شتاسو باندی پا دی قرآن کې فی یتاوان نسائلاتی پا حق دیتی زنانو حقی کی لا تحتونهن ما کتب لہن شتاسو نورکو ایدیتا و حق محر چپر از گلشوی دید پارا داغس نور حقوق و ترغبونا اول طرف تضامینه کوي انتن تن کې هو ناچ و اهل دی دره پنګا سره نو څنګه ته وی لوچ دی پریده ان اور سره نکاو به بل مستضعبینا من الولدان او بیان کی تاوسطه په حق دا کمزورو کې چما شمان دي چې پاره وان تقومو لليتاما بالقسطو و بیان کتاب ستا چودرے گئی اعتمانا اندپارا پینصاف سرا و ما تفعلو من خیرن او چې تاسو قویس عمل دنے کے فین اللہ کا نبی علیمان و بشک اللہ پاگے باندے خپوئی گئیم وینی مراتون خوافت منبالی آنجوزن او اعرازن او کچری یو خضاوه اچیاریده دخبل خواوننا نشوزن چیده سرکشی کئی او جنگ کئی او اعرازن یا مخ اڑی نزددو جنا پکور کئی نقصان رازی لا جناح علی من شتئ اس گناہ پر ذوال باندھ ای یصلحا بینهما صلحہ کی سلحو کی روغو کی پخپلمیان کی صلحہ پورا و الصلح او صلح ډیره بهتر ده تو جداینم واحضرت الانفس الشح او هغه گله شوه دې په نفسونو ده حل کو کې حرس وین تحسنو ک تاسو یو بل سره احسان کوه وتتفو او پرهیز کوه ځان بچ کوه ته جنگ او جګړو نه ان الله کان بما تعملون كبيرا والله پوکه خير واچی ځکه الله است سبحانه باندې خبردار وَلَنْ تَسْتَتْوِعُوا عَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ او تا سو حرگز طاقت نلره چین صافو کیفمین دگنو بی بي بیانو کی ولو حرستم اگر کستا سو حرست دے شدیری دیویم فَلَا تَمِيلُوا کُلَّ الْمَيْلِمُ نَو مِنَا ضره کللقه چې پری د ا غله زړ ده د ځمو کې سامان ترمښ د کونی پردي پهسلحو او ک تاسو اصلح کوي په خپلمیان کې وت تپو او ځان سا د زلم زیات نه په الله کا غپور الله بخشش کو انکه دې مهربان وهيه او که جزا شو د دواړه چې په هیڅ سره کور جوړ نشو او طلاق را لرلو یهی دي په جزا شو د دواړایو نه الله کولم من ساعتیه کبه پرواه وکې الله هر یو لرنګ دخبل کارساز اینا و دخبل مال دولتنا چه اللہ صرح دیر دی و كان اللہ واسعا حقیما و یقنا اللہ دیر لوی قدرت والا دی و حکمت والا دی ما بی و ما بی الارض او خاص ذلذی اقصو جبسمنو نو کړیو پزموکو کړی هغه مالک دې ولقد وسوئن الذین او تل کتاب من قبلکم او یقینن چې مون وصیت کړی اړې کسانو ته چې ور کړی شی کتاب غي تا مخکې تاسو نه و او تاسو ته وصیت کو انتق الله د دې چیزا اللہ نو یری گئی ارسو با سمش تکفرو او کتاسو انکار کوئیم فَإِنَّا لِلَّهِ مَا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا بِالْأَرْضِ نو حلاک باشئی بیشک خاص در لاز پار دیوازو جی پاس ما نو کی دیو پس مکو کی دیم اغیمو تصرف دیم فکان الله غنیا حمیدا او دے اللہ بی نیازم او ستائل شویم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص دا اللہ پی اختیار کی دیم اغسو جباس ماننو کی دیم و پزمکو کی دیم اغیر کارساز دے وقفا بالله وكيلان او کفیده الله ذمہار او کارساز این یش یذهبکم ایها الناس کچرا الله او غاری تاسو بلری کی د دنیا نه خلق او ویاتی بیا قرین اور ابو لینور خلقان اور قونا چبستازو پشانتنی وكان الله على ذلك او اوديه الله فذکر باندي قدرت والا من كان يريد ثواب الدنيا اغسو کو چہ را دکی په خپل عمل سره محنت سره د ژوند دنیا صرف پاین د لای دنیا وال اخرتین توبیشک خاص الله سره اجر او عوض دو دنیا او د داخرات و مشتاو دوان دی راده کی وکان الله سمیم بس ویران او بیشک اللہ و ریدون که دی چس اگتنا سوال که اولیدون که دارچا پحال باندی یا ایو اللذین آمنو کونو قوامین ابل قسط وی ایو کسانو جتاو سیمان راورده دی شي اولار پینسا شوده الله ګواان خاص دله دضا دپاره ګوا م پرې دی دعوت م پرې دی وله والله اکر کدا د ګوا پخپلو په خپلو ځانونهبانندې را ځي اوستا ځانته نقصې هم اول واللی یا مرو پلار چاویل اخبينا یا خپلوانو ته وجواه يم پر دې ان یکون غنیان او فقیرن کچری وی رسولی چګواهی پکې مالدار له حاضرې مګوا او یا محتاجی نو رحم به مګوا صلابه حکم کوي ولی حلا او اولا به ایمان الله دې نزيد دې دی او دې خير فاده دې د ډولو ستان اغا پی رحم کوي بلا تتبعو لحوان نوی خلقو مروانی گئی پا خواهشاتو بسی انتا عدلو پینصاب کولو کی چینصاب د اخواهشاتو بسی روانش وین تلو کچرتاسو جب واروی او تو عرضو یا انکارو که دگواه اینا الله وسزادر کی فین اللہ کان بما تعملون خبیرن وشکل استه سود یعملون باندې خبردار دی یا ای الزینا امنو کسانو چې تاسو ایمان راوړل دي ځان تما مینان وای امنو بالله ورسوله ایمان راوړې په صحیح معنا کې دی مان روळे پال لا باندې چوه احد لا شريك دې او د الله پیغمبر باندې چې دا په طریقه کې کامیابي ده ول کتاب الذي نزل على رسوله او بږي کتاب باندې چې الله نازل کړ دې په خپل پیغمبر باندې لګ لګ ول کتاب الذي انزل من قبل او فق کتابونو چې الله نازل کړیو مخکذ دینه په یا کورله اولهکتې وکو ووررس مل آخرې اوو کو چې کفر کوي یا په الله باندې د ودانیت نه چېله ش کې نهګړي یا په مایکو د الله باندې کفر کوي یا په کتابابو د الله باندې یا په پ غمبارانو د الله باندېې یا دت باندې فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وذِي غُمْرَاءَ پداسې ګمراهې سره چډې رلې دې زاده حق نا محروم شوم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكَّاكِ قِسَانَ چي مان راولو داويو کړو ایمان ثم كفروا لو بي كفروا كافرانو سرمرګري شو ثم آمَنُوا نو بیا ایمان راولو ممنانو سر راغلل سم مکفرو نو بیا لال کفر تواولی دو سم مزدادو کفرن او بیا مضبوط شو پا کفر کی لم یکن اللہ لیغفر لهم چر نده اللہ چی دی تبخنو کی لگناو نو او نبات لذی صاح ہدایت کی ذ صحیح جا رہے ديسا زوال بعید ولی الله تعالی ہدایت دے بشر بشری المنافقین خوش خبری ور کوم منافقانو ته بہ ان لهم عذاباً الیما بے شک خاص ندید پر عذاب دے دردناک الذین یتخذون الکافرین اولیاء داغا کسان دی چنیسی کافران لر دوستان من دون المومنین بغیر در مومنان ایب تغونا ان دوم العزتا دینا سرک شوی دی ایب دی طلب کی دی کافران سرد عزت کوری فا ان العزتا للہ جمعیعا بے شک عزت خواص اللہ لرزوند پر ذکی عزت نشتا فقد نزل عليكم في الكتاب او حال دا چلن نازل کړي تا سباندې پدې قران کې ان اذا سمعتم ايات الله دا خبره شکل تاسو واورې په کلهغه غونو باندې یا خبرشه چې دل الله آیاتونه لوستئشي یو بیا بها کفر کول شي باغې باندې ويستهزه به او ټوکې کولی شي باغې پورې دا چې یو مجلس منعقد ده فلاتقعدو معهم مکینند دغه خلک سره حتا یخذو په حدیثین غیر ترغ پورې چې دې مشغول شي په نور خبرو کې یا الله شی بیان اوسه کې انکم اذن مثلهم بیشک ته صبح په دغه وخت کې د دې په شان نه دې سره کې نهسته منتشاباب سره قیامت کې به مور سره یې ان الله جامع المنافقین والکافرین په جهنم جميعا بیشک الاجمع کون کې دې منافقان لرا و کافران لرا پا جہنم که غنڈو الذین اغم منافقان یتربسو نبکم چا غیطا استاد دیخا بر انتظار پی چیزی بانده بکلا سخت را اینکان لکم فتح من اللہ کچریویستاسو دپارا غلبا او فتحا دا اللہ تربنا قالو علم نکم ماکم अबियाजी होईचा सुता चोले मुंगसा सुमर्गरीनु वएन काना लिल काफिरिन नसुयबुन औ कचरवीद काफिरान द पर सब्रहा चरिला हफस हनिशता ओ नसुयबुन सब्रहा वला बिलाउस कालून वईद मुकरै काफिरान सुता او افاظت و امکاو استاسو سنگا ونم نعكم من المؤمنین او بچ کلے مونگا مومنانونا داشت گر خورات لتاسو بانو مونگا بچ کلے ونم نعكم من المؤمنین او مونگا بچ کلے دا مومنانونا فاللہو یحکمو بینکم جوم القیامة فس اللہو خیصا لکید دیمین کی پرود قیامت ولايجعل لله وللكافرين على المؤمنين سبيلا او چريبا او نګر زي الله كافر اندر او مومنان باندې غضبان چې بالکل ختم یې او یا حجت پ دین کې ان المنافقين يقاذعون الله به شکل د منافقا چې مخ کې ذکر وشو تدي ټول کار چې زې زال چې ټګي کوي الله سره تو ککاي الله سره په خیال کې او هغه اوهم دي زاور کوي چې نه پوکي په دې په لټاګي باندې پیدا قامو ال صلاه قامو قصالا او کله چې یودري کې مانځتا څو سم را عبادت ته نودریږي پسوسته سره يورا ونناسان دا دې ځانخي خلق ته ولا يذكرون الله امون نکي دل ذکر سره سره نشتا الا قليلا مغرلګ مزبذبين بين ذلك دیش کمندی په منځ کې پر او د اسلام کې دکا کلی او پلز غلی کلبل پلا لا الہاو لای ندی دی دی دی دی مومنانو سر دزلنا و لا الہاو لای ندی دی دی دی دی کافرانو سر دزلنا و من سبیلا اگر سوک چل کی مصطبہ نمو میددد پار سلار اوسدین یا ایواللذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذوا الكافرین اولیاء تاس امونی سیده کافران لردوستان اکا منافقانو چنی ولیت من دون المومنین بغیر دقبلومنان دی سرمدوستی و محبت کوئے اتریدونان تجعلو للہ علیکم ولی تاسو ارادہ لرائی چوکر زوئی اللہ لرائی فکلو ذاننو بانده حجت کارا تو خیامت کے با اللہ تاسو بانده دلیلی زید جو سرناسوئے کنا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ النَّارِ بیشکہ دا منافقان با اغتا خانا لاندی کیوید جہنم ولن تجد لهم نصيرا احرگز بنوم مزید پر سوپ مددگار الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله هم غرغه کسان جوس توباوستا خپل منافقتنا واصلحو او اسلایو کرا د خپل عمل هریاکاری پرهودا رسم و رواج پر خود وعتصمو باللہ ام اضبوطی اکل اللہ سنا دا اللہ پر قرآن باندی فاخل سودین ام لللہ او خالص ایک عمل پل عبادت پل خاص دا اللہ دا رضا دا بارا قولائی کمع المؤمنین پس دقا کسان چلی دا مومنانو مرگری شو سمرلوی امارتبو دا حاصل چل. وساو پيوت الله المؤمنين اجر عظيما او زردہ چورب کي الله مؤمنانو ساجر ډير لوی ما يفعل الله بعذابكم سكار زيد الله چ تاسو لعذاب درکئ دغه خو عذاب نه دي بلکې رحم ده ان شکرتم ک تاسو دغه تابیداری وآمنتم او باغ باندې باور وکئ وقان الله شاکر علیم امن او به شکل لډیر قذردان دي ستاسو عمل اپویږي ستاسو په با عمل باندې لا يحب الله الجهر بسوء من القول نحو خير الله اواز را استل پا گناہ سرا یا په شرک سره من القولی چی دخلی وینائی ایلا من ظلم او مگر اغا سوکو چپاغ ظلم کلیشوی اغا دخپل ظلم اظہارو کی چرتا حاکمتا نو دی جازت شتا دی یا اغا سوکو چپاغ باندیز بردستی و کلیشی وقال الله سميع عليم فإذن الله دې یریږي چې او په دې دار چا بحال باندې ان تبدو خيرا امم انا نو قطا سو احکارا کوي او عمل او تخفوه او یا پټ ساتي په زرونو او تعفو عن سوء یا معافی کاوه چاته داغ زده بداینه او ضررنا نه چې رسولی تاسو ته ان الله با اجر در کوي فین الله کانعو قذیرا بشکا ان الله غره معافی کاون کړي او سزا دینه چې قدرت یېشته ده ان الذين يكفرون بالله ورسله بشکا کسان جو کفر کوي په الله باندې او په پیغمبرانو باندې او یریدو نا یفرقو بین الله ورسله او راځل لري او بل لري چې جدائی را ولي پمیند الله او پیغمبرانو د الله کې څنګه جدائی او یقولون وای نو امنو به بعضن موند ایمان راولو په بازي چې پیغمبران دي يا نو امنو به بازين ایمان راولو په بازي چې پران دي ولا کفر به بازو او انکار کوو د بازو چې سنت دي و يريدو ان يفرقو بين ذلك سبيله او ارادہ کئی چونسی پمیند دے دوارو کی پلیلار حضرین ملار حضرین ملار نشتا اولائی قوم الكافرون حقا اللہ ویدہ خلق ندے اسے نجدیتا مومنانو آئے کافران دی بیشکا واتدنا للكافرین عذابا محینا هم انگتیار کرده دا سه کافران دا پارا عذاب رسوا کونکه وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُّلِهِ اوه کسان چیمان روڑی پا اللہ بانده پو احدانیت سراو پا پیغمبران دا اللہ بانده پتاب داره سراو لم يفرقو حد منهم او جدائی نراولی تده پیغمبران پا کے دا یوتن تن جزا کئ کہ یوزیان چیز جزا کڑیو عیسیٰ علیہ السلام اولائے کصفیو تیم وجورم پس دا کسان چری زردہ چور بک الی ذی تافل او یقینن چلا بخشش کون کے میرے ربن بیسل کعلل کتاب سوال کہ یوم مطالبه کی استانادہ انت ننزل عليم حسابا من السماء اي ودي خبري چې کی په دې باندې بل حساب د اسمان په فقط سالو موسی اکبر من ذالکا پس په دې باندې موږ پرې کار کېږي ځکه سوال کړو د موسی عليه السلام نا اکبر من ذالکا ډیر لوی دینا پجرم کی فقالو الله جہرتا نویلیو دی موسیٰ علیہ السلامتا چو خیمونتا اللہ تعالی مخاما فا حضرتهم اسواحی قطو رس انیو لرا یو تندر بی ظلمیم فسبب دا ظلم دا دی سر سمت تخذو بیا بی ادام چذین یولو اسخیل را په یو وخت کې په عبادت سره من بعد ما جاءت الملائنات ادا پس دا غينا چې راغلی و دې ته اخकारा آیاتونه معجزات په اوانن ذلک په بیا موږ مافي کړو دې چې دغه غټ ګونه چذې توبه وستا واتنا موسی سلطوان مبینا اور کړیو همغه موسی علیہ السلام ته غلابه کاره پرفانا فوقعو متورا بیمی ساتیم همغه چت کړیو پذیبنی اسرائیل باندې کوئی تور د پاره د اقرار غستو تورات یې نه مان وکولنا لهم ادخلوا الباب سجدا او ویل موږ دې تا په یو وخت کې داخیل شه دروازې د دې جمعه تعجزي کوونکی تعجزي او نکړه نو وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت او ویل موږ دې ته په یو وخت کې چې زیاته مکوې پورز دخکا ثالین چې کار مکوې اديغه بل کارو واخذنا منهم میثاقا غلیظا او هغه څومره هر وخت کې واعده مضبوطه ابي ما نقذوا ميثاقهم پس په سبب دا ما تاولود دي هغه په لوازي لره لعنت مه په او مايده کې راضي وکړه په هي په او کفر کول ذی دا الله پایت نو باندې او با قتلهم الانبیاء بغیر حق او قتل ولد دین بیانو د الله لرا بغیر د سر جرم نا د زی په خیانت کې هغه ګناګار نو وقول لهم قلوبنا غلف او په سبب ذی وینا چې وېزلون زمون غف پرزو کی دي بل تبع الله وعلى عباد كفرنا بل كي الله مهر لا ګول دې پرې درونو دوجه د کفر د دینه فلا يؤمنون الا قليلا پس ایمان راولی پدی کی مگر سلک کسان او کفر هم وقاولین علی مریم عبتان عظیما او په سبب د کفر د او وناذ دی او تهمت تدی په حضرت مریم باندې بہتان ناذیما د دروغ لویو وقولہم اننا قتلنا المسيح عیسی بن مریم او دا قول دزی چې مون قتل کړل دی مسیح عیسی علی السلام زوی د مریم دی رسول الله چې تاسو ورته د الله پیغمبر وایې پما قتلوه الله وینې قتل کړي اما سلبه او نه دي پانس کړي ولکن شوبعلهم لیکن زیتا شکوه که شوي دا په قتل کې بل سره قتل کړي یوته الله بچ کړي ادي بو شک کې واقع اِنَّا الَّذِينَ اختلافو بھی او بے شکاہ کسان چه اختلاف کی دی پا حق د صالح علیہ السلام کی ربی شک کم منو دی پا شک کی دی دی دنا ما لهم بی من علم نشت دی لرا دی السلام پا حال باندې زرا علم اللہ تبا عزوانا مگر تابداری دو گمان و ما قتلوه یقیناً او نه دې قتل کړی صادق سلام دا په قتل یقینی زرم برفع بر الله اليهم بلک الاو چتکل دې فلزانتا وقان الله عزيزا حکيما او دې الله زورور غالب او حکمت والا فیم من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي او نشت ده پهلی کتاب و که ده سیوتن مگر خام خواه ضرور بی ضرور ایمان براوری پر عیسیٰ علیہ السلام بانده قبل موتیم مخک مخک ده مرگ ده عیسیٰ علیہ السلام نا یا مخک مخک د مرگ ده یهودی نه و یوم القیامت یکونو علیم شهیدن او پرد د قیامت باندې باشید رسول الله صلی الله علیه و آله پر دی باندي گواہی کو ان کے من پس په سبب د ډېر لوی ظلم داوي کسانو يهوديان دی حرمنا علیم طیباتن پنمکل پر دی باندي پاک سیزونا حلال سیزونا ده قهر ذو جنا او حلت لهم چې مخکې دي په حلال کړی شی وَبِسَوَادِ مَاعْن سَبِيلَ اللَّهِ كَثِيرًا او په سبب د باندې ولو د دا دې زنده د دې دا نادر او خلقلره او اخزهم الربا او هغه ستل د مالونو زسود او قدنهو عنه او حال د دې جديمنه کليشیو د نه په خپل کتابونو کې واکلهم اموال الناس او په سبب د خلنو د دې معلومو د خلکو لپاره بال باطلې په غلط طریقو او باطلو طریقو باذنا للکافرین منهم عذاباً الیمان او تیار کړل موږ داسې کافرانو پر په دې کې عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن هغه کسان د پاهدي او ماهردي پدي کې پایلم کې د اهلي حسابونه او غاجي مؤمنان دی پدي کې يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من ایمان راوړي پاهي کې حساب جنازل او پاهي کې حسابونو جنازل کړي شي والمقيمين الصلاة و آفرین دي هغه کسانو چې پابند کی زمانږه والموتون الزكاة اغه چې ورکونکي زکات لره والمؤمنون بالله واليوم الاخر اغه کسان چې ایمان راوړل دي پالا باندې فرصت داخرت پلان دي اولای کسانو تیم اجر عظیمان په ځتره کسان چې دي وَرْبَكُمُنْغَ دِي تَاجَرِ لِي اللَّوِي إِنَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَ النَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِ مُنْخُو وَحِي كَلِ دَتَاتَا لَكَ سَنْغَ چِ مُنْغَ وَحِي كَلِ وَ نُوحَ لِي سَلَامَ تَا سَنْغَ وَحِي أَوَغَ وَحِي دي, دي سنگوی جبل كتاب ن والنبيين من بعده انور پیغمبرانو تاسفدنو علی السلامنا واوحىنا الایبراهیم واسماعیل واسحق ویاقوب واسباطه وعیسا وایوب ویونس و هارون وسلیمان واتینا داوود زبوران امون ذکر قص وحی کړي و, و, و, و, و, و ایبراهیم علیه السلام ته اسماعیل لی�سلام تاهم، اسحاق لی هيسلام تاهم، یاقوب لیهاسلام تاهم، او دو دی اولاد تا Truそして آی柠 yerde اسلام تاهم، و عیوب ہے اسلام تاهم، یونس verg سلام تاهم، عو سليفان لیه سلام, سلام, سلام او, او اروؑ کتاب، اونس جنین و رقاه تا رو دو ظولد، اود الزبورد، اور ہوگی دو fullzent اللی وَرُسُلًا أَلَيْغِلِذُمُ غَادَسُ پِيغمبران قَد قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ چيخِنَن مون بيان کړي تا تا مخک مخک د دینه وَرُسُلًا أَوْ زَاسُ پِيغمبرانُم لَيْغِلِذِي لَم نَقْصُصُم عَلَيْكَ چي مونږي بيان کړي تا تا وَقَلَّمَ اللَّهُ او خبرې کړي یې الله مسعد السلام سره ما خبرې رسول مبشرين و منذرين لګلې موږ من پیغمبران سزا پاره خوشخبری ورکون کی یو یې روان کی چې خلق خبر کی الله یکون لن ناس علی الله حجت بعد الرسل تدید پاره چې پاتې نشي خلق لره فاللہ <تصالح> با باندیس عذر بعد الرسول پسدلی گلد پیغمبراننا فکان اللہ عزیزا حکیما فیخنن اللہ زورور ذات سے وحکمت پالا لیکن اللہ یشہدو بمان ذلیلے کا کدا اہلی کتاب گواہی نه ستا پر اس آلتا نشتا ولی لیکن الله گواہی کوي باغبان دې جنازې کړه دې تا ته انزلهو بعلمهم غزل کړه دې قران لرا ز خپل علم نا چې صدا لا علم ویلش انزلهو بعلمهم غزل کړه دې لرا پتا باندې بعلمي تابع علم قضيه چې ته د دې لایق او ملائکه یې شهدو او ملایکم ټول ګواہی کوي او غبا بالله شهیدا او کافيته الله ګواہی کوي کلهستا پر ارسالت باندې ان الذين كفروا بشكاکسان چې کوپریو کو انکاریو کو او سودوان سبیر او کوفر زاو چې پنشو د الله د دینه منشو اضل لو ذلالم بای زایخنا گمرا شو په گمراهی لري سره ان الذين كفروا بشکا کسان چې کوفر او مخ په خپله وزلمو او ظلمي هکو چې خلق کو دم یکن الله او یغفر لهم چه الله نه دي چې دې تباه ولا ليهديهم طريقا ان انا بذيته هدايتو کی زسایلری الا طريق جهنم خالدين بها ابدا همګر لرد جهنم بوته کي چې بیا به مشي پاغي کي هميشه وکړه ذلك قال الله يسير او زاکر پله باندې رساندې چې دي جهنم ته یا ایوان ناسو قد جاکم الرسول بالحق من ربکم ای خلقو یقینا راغتا استازی مشان پیغمبر پا حق سرا په قرآن سره در افستازو نا پا آمنو خیر اللکم ریمان راولے پدی باندی دستا سو دبارا دیر الوے فیدہ و ان تکفر ک ایمان نرولې کوفر کوي روزان والک ذکر افن للله ما فی السماوات والارضی الا جتونیش تا بیشک خاص الذی اوس اوجیباس وانو کیږي پس موږ کوي او کان الله علیم الحکیم او یخنا الله خفیی گین ساز پذړونو باندي وهکمت والری یا لَلْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ اے اہلِ کتابوں اے علماءوں زیادہ مکوئے پخفل دن کے شیخیط عبدتوئی فَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّانِ او موئے پا اللہ باندے مگر رشتیاں ریشتیا پاللا باندې سوده چله واحد لا شریک ان المسيهو انما المسيهو عيسو ابن مريم بيشکه دا مسیح چیا دیگی چنو مے عيسو عليه السلام زی د دے رسول الله تذلل پیغمبر دے زی نه او کلمتو تذلل یحکم کلمہ و القا علی مریمہ چې رسوله وا حضرت مریم تن جبرئیل علیہ السلام په ذریعہ و روحهم منه او د عیسی علیہ السلام رحمت ته د الله طرفنا څنګه هر پیغمبر رحمت وی په امنو بالله و رسولین پس ایمان راولې را په لابلاندی او اعتنیت سراغ پیغمبرانو د الله باندې چې باندې ماсун ذي ولا تقولوا سلاسه او مويه چې خدای اندري دي ان ته توبو واسه شرک نه خيرلکم دا واستو په ډيره फायदा شي انما الله اله واحدن بيشکه الله چې دې هغه یوازې مددګار دي چې ته سبحانهو پاک ده اللہ ده شرکنا او ده دی خبرنا این یکونا له ولده چشی دی داغده پار اولاده لہو ما پی او ما پی الارضیم اولاد نشتا بلکه ده اللہ مخلوق ده ده اللہ بندیان دی چې چپاس وانو کی دی کپزمو کو کی او مخلوق د نشي کې د الله وکیله او کاف د الله زی مواه او کار ساز لتن کېفل مصحو چې بد نګړي ای سال سلام دا خبره انکوونه بد للله چېشي دغا د الله بندا اور اتے عبداللہ ویلشی اپ دی بد نہ کرنی تا خدا فہر خبر اڑا المقربون او نہ اغم ملائکہ چن زلیل اللہ سرہ مرتبہ کی ہا روم عبادت تھی ابھی پدی بد نہ کرنی عن عبادتہ وی استکبر او چعار کی بدګنی عبادت تعالی ویس تکبر اولوی کوي چې ما تعبد موای پس یحشرهم اله جميعا بزرګ ته چې الله ورا جمع کړي ټوله خپل ځان ته غوندو فامللذین امنوا وعملوا الصالحات پس هغه څنګه چې جماعه نر اوړي او عملي کړي عامل صالح فيو فيهم اجورام پر باور کړي چې تا خپل عوضنا اجرنا ويزيدهم من فضليه او زياد غور کړي تا د خپل فضلنا يو پر لس یو يو پر سل باندې او هم اللي نه استنکفو او غکسان عبادی ګڼلې او دا الله <سؤال> عبادت واستګبروم الوی کړي وا پخپل ځان کې په یو عذاب او عذابن الیما پسا زاپور کې الی د عذاب دردناک ولا یجدون لهم ادي منو میذ پخلو ځانونو د پارامن دون الله بغیر د الله نه ولیا ولا نصيرا نسوګ دوستو او مددګار نو یساعی السلام د ایسو یا ایو الناس و قد جاکم برهان من ربکم ای خلقو یقینا راگتا استای را و حجت طرف ستا سنا چه قرآن ده و انزلنا ایلیکم نورم مبین او نازل کلی دا ممتاستا روشنائیخ کارا فاما اللذین آمنوا با اللہ و ساکسان چیمان رولی پالا بانده ودى الله وحدانية قبول كي وعتصمو بهي أو بيا مضبوط كي خبال الله سنى پا با قرآن بانده شده نبری وسيدي فلهم في رحمت منه ويقنان جي داخل بكي الله دي لرا پا خبال رحمت كي جنت وفضل أو پا خبال فضل أو رحم كي بخنبوتو كي ويهديم إلى سراطم مستقيمة او مضبوط بو کې دی لره او ہدایت بو کې دی لره ز په طرف ز خپل ځان تا غی لار نیغي یستفتونك کې استانا په حق د کلاله کې چې کلاله ومن پیجنده دې صح حکم دی قل لا یقطم فی یؤتیکم فیل کلاله نوایا چلاتاوستا بیان کی په حق دا کلالا کی اینی مرو ان حلکا یو سریو چه مر شو لیسا لهو ولدن چه نو دا دا پارا اولاداو نمورا پلارت ولهو اختن دا دا یو خوروا پلها نصف ما ترک پس داقی دا پارا نیمه برخدا پا غمالکی چه دا پریخی بیم وَهُوَ يَرِسُهَا إِلَّمِيَ كُلَّهَا وَلَدُ وَهُوَ دَيْتِ نَطُول مِرَاسُ اُلِي كَامْرَ شُوَا وَهُوَ دَي شَرْتَ كَنُوِ دَوِي دَ پَارَ أَوْلَادُ فَيَنْ كَانَ تَسْنَ تَيْنِي وَكَ جَرِدَا فَيَنْ دِي دوَوِي فَلَهُمَ السُلُسَانِ مِمَّا تَرَكْ نَوَ دَ دِي دَ اغه مال چې د پرېخې دي وین کانو اخ وتر رجال او نساء او کچریوی رونا وین دی غډوډ نارینه او زنانہ پر د ذکرې مصلح حظ الانسین لذا مال په تقسیم شید دی په میانس کې پدې قانون باندې چې زناري نه ده, ده پارابا پښان د براخي د دوو زنانوي چې ذوخ په انځبا په یوورو حسابيږي يبينو الله الله بیان کوي تاسا څنګه چې وېک نو بیان کوي تاسا انت ذلو دې دې پارچ ګمراه نشي الله بكل شئ او الله پارس باندې